Ipare Euskalegiaren ekonomia animatzea, sustatzea du helburu hemen elkahteak kasik behoi urte hauetan, behoi urte biurteren buruan, edo elduten urtean, izanen dira, egikoa sozietatea bultzatu zuen, hori bada eberbada eginkizun ezagunetaik bat, bainan beste hainitz egituretan ere parteaktu eta bultzatu. Biltzak nagusia zen larun batean eta gurekin elkarteko presidentea beinat jauregi egunon. Ha, egunon. Ne? Bon, eta uh, ipatzeko dugu, gogo eta fase bat uh, abieraziko duzuela uh, hemenen, baina uh, lehenik uh, aktualitateko gai bat edo betzera, beroa ipatzeko, um, biltzak nagusien ipatu duzuena ere, agroekologia unibertsitate formakuntza bat uh, bultzatu nahi duzu zen dako projekte hori? Ba, Aztapenean e, ikusia izan zen e, goi maileko formakuntzetan, ba zela bai industria eta baita eta eraikuntzan, banan laborantza sektore handi bat eta askar bat bai eta hemen, etzela eta orduan kamporadion berzela. Odan, gogoeta bat abiatu ginuen, dugun bezala hemen elkartean, diendea bilduz, initz uh, wala, erakundetatik, eta espeletan peletan iragantzen, gogoeta egun hori, eta hor, finkatu zen, egiteazkio zer nahi ginuen egin, hori aipatu izan zen. Mm. Eta zer, zer, zer itxura, manen, agroekologia... Uh... Nola noa definitzen dugu eta seixura izan lezake eh, formakuntza joek. helburua bueno, da uh, laborantza munduan uh, nahi dutelarik agroekologiari buruzko uh, uh, eraallaketa transformazio bat egin be nola lagun genezake formakkuntza baten bidez. Eta hor erabaki zen bon, alde uh, bost modulu badira aipatuko uh, dutena teorian eta Euska bat jakita teoria uh, transmititzeko, seiren modulu da kasu praktiko bat eta hor belaborari be batek balimatu bereschea bere etzaldea hortarat um, uh, ere maitia be lagunduko ginuke egokituz erakasten dena uh, bere proiektuari hmm. forma kontauria gehiago ge, ge, ge, ge, um... Zuzen ozai, jadanik elaborantzen ari dirinek, eta aldatu nahi dutenek, edo, edo gazter, ez basotik eldu diren gazter? Baita, hausagari zaiten alda, jadanik ikasteketak egin bali madizuztea harlo horretan, besakontzea agroekologia puntu hori, eta aski sakunduko baita eta baita ere pentsatua haizan da horren laguntzeko ibiltzen diren teknikariak ere uh, posible luketela be, diakitea susen zer den eta hori bon, diploma baten bitartez ere ezakutaraztea esperientzia edo horretan or, or, biltzen luketena Aipatzen heldu den uh, udazkenean idekitaikela hori eh, zertantziste eh, aitzinatu da? Bueno, gogoa hori dugu, eh, lagazkan untan uh, abiatzea. Uh, Ainit zareman egin izan dira, uh, mugaz gaindiko aremanak ere lortu egin uh, izan dira, itz egin dugu Nafajorekin eta Euskaridekin ere, ere maiteko behar behar ba behar behar egin. Uh, bueno, hortan uh, uh, segitzen dugu, Arreman horiektan, ez gira orainu mintzatzen al, edo gauzak zehazki eraiten lan. Baina egia da, finantzamendu parte bat, eta bidean, baina ez dugu osatua. Elkarguarekin ere berda ere itziegiten ari girela, eta nahi dugu hori aurten bukatu. Konkretuki nun kokatua laike? Ez da, tukidik figatua, baina nxegordena barne kaldean eginen gula dean hori mm. auto ba, taldeak hori bai erabaki du bai. bai. Ah. Eta Baiki dut so uh, ikasle, zomatera so kasle dozorek definituak dira. Azin ikuusia izan da mabost batenko uh, mm. mutzea eta dirustatziak, ere, hori, bizan bizantena berdirela atseman, lohtuak dira, zer, zer tantzizte horretan? Raiten non uh, bezala, bon, batzuk uh, lohtuak dira, edo itza mm -hmm. eman, eranen mm -hmm. nuke, benen beste batzuk faltarira osoki uh, finantzatzeko eta hori, uh, elkargoarekin, hori uh, gira itzeko. Mm -hmm. Zailtasun batzu, uh, kausitu dituzue, proiektu? Bai, den, den, den, denetarik, eta zer... bon, lehenik, berda finkatu ere, gure artean, zer, eta emeki, emeki, eh, uh, bat dobi horter girela eta emieki bon, emieki ursatzen ari da, biziki bitsura uh, polita eduditzen zait hartzen ari duela eta e, bon, ikuseko uh, dizustatze hori uh, finkatzen bali bat ma da, bon, lester uh, ongi zen mm -hmm. e, um, uh, uh, uh, da. Beste gai baterat, pasatzeko egantuko hemen elkartea hor sartuko da hm um, gugu eta fase batean hori finkatuz bizitza nagusia zer sendako gugu eta fase baten beharra sentituzue se. Ba Ezeren, bon, sortu zenetik, um, hemen beti izan da kogoetat alde bat, eta hor, um, pentsatuak izan dira zer izan dela daiken, emengo ekonomia ari, lagun lezake, struktura edo ideiak edo uh, mugimenduak. Eta hor duan, hortik uh, abiatuz, erriko uh, haipatzen zinuen astapenean. Uh, as Egia da horri sortu zela, gero bide-bideaz egitzen du. Uh, Laborantxako formakontza horrek ere, uh, voilà, sortzen delarik, bide-bideaz egitzuko du eta hemen beti berdu harra berritu bere proiektua. Beti berditu diende berriak eta orduan e, eta bon e, entxu berrogoi urte hemen girela, eta gauzak aldatu dira egitu berri batzuk badakigo sortu dira uh, askena berba ipatzena genuke elkargoa somaitu mm -hmm. uh, urte ere so, uh, garapen kontxeluak ere maiten ito, lako gogoetak eta hortan parte hartzen dugu biztana, bainan berdugu berriz definitu zer, zer, zer Tarako naileginuke olako ekitora bat zigitu Eta zerh ideiaak begin dituzken aitzzin erratereman. Elkarteak el segitzea pausatzen denen galdera bat da segitu du desagertu edo beste baita Bai, baita ere, eta hor ikusten dugu dirustatzen dela eizkiago ba, xere bakar bat duten elkarteak sortzen direnak hortarako eta go olako go, go eta ero generalista diren elkarteetan behar bat zailago dela hautzeindndako erabaktzea ba, diru habaa. dirtzen zatan zunak, badira? No, bueno, bai, hodi eh, haiten aduku. Uh, gu um, baditu gidu finanzamentu motak, uh, bat uh, lehena uh, askarena da erikoitxean gandik, bigarena empresak eta idogarena kideak. Eta egia da erikoitxeetan be, uh, eriko txetan, be Ba dela aldaketa bat, uh, ekonomia kompetentzia hori, ardura hori, guai elkargoek dut ere maiten, hori gara, ego lapuriko elkargoek laguntzen gintuz, gintuen uh, askarki, eta um, aldaketa sorgunza berri horrekin, behagia da, behagia da, behagia da, behagia da, lortu uh, ukaiten inituen ere izango da gogoeta bat. Hmm. Um... Aipatzeko ere, e, biltzak nagus jontan, e, atela diren e, gaietan, e, Clef delakoak edo emazten dako auhezki kutxak, tokiko auhezki kutxak e, bultzatzen dituzue, kudeatzen dituzue, hor, e, ze, ze berritasuna aipatzen alda, xailochtan? Aurezki aur, aur kutxetan hamar bat badiela. Eta... Mm, uh, azken proiektu eta nahi pagai ditugu beh, endaian shortu dela bat iu uh, izan diela shorta natuak uh, uh, shibedu eta azkena bai beh, beh, gorin bidean Eta... Gisauk tako tresnen... Uh preznak beharrezkoak senitzen dituzue, zer eh, zi si interes dute, olako, preznak? Interesha, interesa dute tokiko ahroesko kutsiak diela, ordoan, e, renei du, betokian berian, eh, diendeak biltzen diela, uh, ahorezten dutela sosa, eta gero, erabakitzen dutela ere uh, nori eman eta aztertzen dute doziara, eta ordoan, ekonomia errekiko, alako, harreman uh, bat eta implikazio bat sortzen da tokian berian. Emenek, alibidez ez du, erabakitzen eman edo, Tokiko tuki, ba, uh, elkarteak du, erabakitzen, mislanda. Eta, badin, ejesta, ejeski, atxe maiten dira, jendeakola diru emaiteko, enpresa batzuen zuen sohtzea laguntzeko. Um, Aize, atxe maiten da, bueno, uh, gu, uh, gure? Bueno, gu, gure kalaztean badira espaldi hortan uh, horretan direnan, direnena, baina egia da, gure esere bat, bat da uh, uh, gaztetzea, gure parte hartzen duten jendeak eta orduan ortaan implikatzen gira orduan den ortean izan den gizarte elkartasun ekonomia di buruzko hilabetean ikintza ainitz frango inginditugu, eta bilkura bat adibidez doena haza haren bultzatu duguna hori dende ortaako diendea hurbiltzeko. maa bilkura horietan klefak egiten zo aipatzen bai, klefak, aipatzen ziren, aipatzen ziren edo beste treznaba batzuk finantzatzeko tokiko a, proiektuak. Hmm. Bueno, urtearen e, bilana egiten da Bilitzanagusian heldu e, diren urteak erzu Gogo fase batekin segituko dituzela, e, Go eta fase hortaz gain baditu zeola xeD batzu puntu batzuna dittuzuak bereziki indatu edo landu Um, Ideea, bon, hastapenean uh, faxe horretan, bon, ba, duzon baita uh, denbora horretan gieela. Uh, lehenik aldatu ginuen gure komunikazioa, eh, berri papera, elektronikoki eta xare sozialetan, eta boi bugunea ere berri tudugu diaz, ordan hori karguetan da. Ba enan gure ideietan da uh, uh, nola lagundu emengo jendea uh, implikatzea ekonomian, Ha, aktore zaite, mm -hmm. ez bakarrik diru emanez ba baita ere parte hartuz gogoetan aldietan eta ikustea ere sortu diren erakundeekin energia berrizista gerietan, e hola, olako uh, garapen irauko jarri buruzko uh, egueletan ere zer egin dezak egun, zenta ikusten nugu zomeilu galdetan, bediera ba, proiektuak ateratzen dienak eta hori lagunduko lagunduuna egin dituzkegon. Hori jendeekin beti hori bultsatzeaa Eta hortan implikatzeko interesaduen uh, norbaitek, kide izaiteko parada badu, nola pasatzen da? Bai, bai, irekia da, bizek irekia. Normalki, bon, askizabalki egortzen uh, ditugu gure berriak, eh, bat ditugu hainitz, elbide elektroniko eta horretik mm -hmm. uh, mintzatzen dira eta komunikatzen dugu, mainan, uh, entzule, entzule batek nahi badu implikatu, eda, mm -hmm. dudai gabea. Uh. Zomatkide gaur egun, hemenen? a era patsenos oeste ce qui quand la scène ça ça qui ta tu goravera 54 nagusia beraz ukandu zuela beinat jauregi hemen elkarteko presidentea mileschker gurekin izanik gizontan mileschker